Шум потроху став стихати, і раптом зник зовсім. Знову запала мертва тиша, і, відчувши величезне полегшення, Артем дозволив собі нарешті сісти на рейки і передихнути. Бурбон нерухомо лежав поруч, і Артем, важко дихаючи, звідчаєм дивився на його бліде обличчя. Хвилин через п'ять він на силу змусив себе зіп'ястися на ноги і, взявши бурбона за зап'ястя, спиною вперед, спотикаючись, рушив далі. В голові було зовсім порожньо. Дзвеніла тільки зла рішучість за будь-яку ціну дотягнути цього чоловіка до наступної станції. Потім ноги підігнулися, і він повалився на шпали. Але, пролежавши так кілька хвилин, знову поповзу перед, схопивши Бурбона за комір. «Я йду Я йду Я йду Я йду Я йду Я йду твердив він собі. Хоча сам уже в це майже не вірив. Геть знесилювши, він стягнув з плеча свій автомат. Перевів тримтячими пальцями запобіжник на одиночні постріли і, направивши дуло на південь, вистрілив і покликав «Люди!». Але останній звук, який він почув, виявився не людським голосом, а шурхотом щурячих лап і засмакованим наперед попискуванням. Він не знав, скільки пролежав ось так, вчепившись бурбону в комір, Стиснувши руків'я автомата, коли по очах різонув промінь світла Над ним стояв незнайомий чоловік, похилого віку, з ліхтарем в одній руці і чудернацькою рушницею в другій «Мій юний друже!» – звертаючись до нього, сказав чоловік приємним звучним голосом «Ти можеш облишити свого приятеля. Він мертвий, як рамзес II. Ти хочеш залишитися тут, щоб воз'єднатися з ним на небесах якомога швидше? Чи він поки почекає?» «Допоможіть мені віднести його до станції!» – кволим голосом попросив Артем, прикриваючись рукою від світла. «Побоююся, що цю ідею нам доведеться забуренням відкинути», – засмучено повідомив чоловік. «Я рішуче проти перетворення станції метро Сухаревська в склеп. Вона і так не занадто затишна. Та й зрештою, якщо ми навіть донесемо бездушне тіло твого супутника туди, навряд чи хтось на цій станції візьметься віддати останню шану, небіщікою. Хіба це настільки суттєво розкладеться дане тіло тут чи на станції, якщо його безсмертна душа вже вознеслася до творця чи перевтілилася, залежно від віровизнання. Хоча всі релігії однаковою мірою помиляються. Я обіцяв йому, видихнув Артем ми домовилися. Друже мій, насупившись, сказав незнайомець. Мені уривається терпець. Я не покладаю собі за правило допомагати померлим, тому що в світі є доволі живих, котрі потребують допомоги. Я повертаюся на Сухаревську. Від тривалого перебування в тунелях у мене починається ревматизм. Якщо хочеш, побачитися зі своїм товаришем якомога швидше, раджу тобі залишитися тут. Щури і інші подібні створіння допоможуть тобі в цьому. Та й до того ж, якщо тебе хвилює юридична сторона питання, то після смерті однієї з сторін договір вважається розірваним. Якщо в якомусь із пунктів не обумовлено щось інше. Але ж не можна його просто кинути, – тихо намагався переконати свого рятівника Артем. – Це ж була жива людина. Залишити його щурам? – Це найімовірніше дійсно була жива людина, – відгукнувся той, скептично оглядаючи тіло. – Але тепер це безсумнівно мертва людина. А це… Все ж таки не одне й те саме. Гаразд. Якщо дуже хочеш, потім зможеш повернутися сюди, щоб розпалити похоронне багаття. Або що там у вас прийнято робити в таких випадках? Підводься, наказав він. І Артем мимоволі зіп'явся на ноги. Незважаючи на протести Артема, Незнайомець рішуче стягнув з бурбона рюкзак, накинув його собі на плече і підтримуючи хлопця, швидко пішов уперед. Спочатку Артему було важко йти, але з кожним новим кроком незнайомець немов би наділяв його частиною своєї кипучої енергії. Ноги перестали боліти, і в голові трохи прояснилося. Він придивився пильніше до обличчя свого рятівника. З вигляду йому було за п'ятдесят, але видавався він напрочуд свіжим і бадьорим. Рука його, що підтримувала Артема, була твердою і жодного разу за весь шлях не здригнулася від утоми. Вже сивувати короткострижене волосся і маленька акуратна борідка – Насторожили Артема. Був він якийсь занадто доглянутий для метро, особливо для тієї глушини, в якій, висновуючи з усього, замешкував. То що трапилося з твоїм приятелем? запитав незнайомець Артема. Начебто не схоже на напад. Хіба що його чимось отруїли? «І дуже хочеться сподіватися, що це не те, що я думаю», – додав він, не розводячись про те, чого саме побоюються. «Ні, він сам помер», – не маючи сил пояснювати дивні обставини загибелі Бурбона, про які сам тільки почав здогадуватися. Сказав Артем, «Це довга історія, я потім розповім». Тунель раптом розступився. І вони опинилися на станції. Щось тут здавалося Артемові дивним, незвичним. І минуло кілька секунд, поки до нього дійшло нарешті в чому справа. «Тут що, темно?» – збентежено запитав він свого супутника. «Тут немає влади». Відгукнувся той І немає кому дати живим тут світло Тут кожен, хто потребує світла, повинен здобути його сам Хтось може зробити це, хтось ні Але не бійся На щастя, я належу до першої категорії Він жваво заліз на перон і подав Артемові руку вони звернули в першу жарку і увійшли в зал. Один лише довгий прохід. Колонади і арки обабіч – звичайні залізні стіни, що відсікали ескалатори. Ледве освітлена в декількох місцях хирлявими багаттячками, а здебільшого занурена в морок Сухаревська виглядала гнітючою і дуже сумною. Біля багаттічок копошилися купки людей. Хтось спав просто на підлозі. Від багаття до багаття бродили дивні, напівзігнуті постаті в лахмітті. Всі вони тулилися до середини зали, подалі від тунелів. Багаття, до якого незнайомець привів Артема, було помітно яскравішим від інших. І знаходилося далеко від центру платформи. Колись ця станція вигорить дотла подумав у голос Артем, понуро оглядаючи зал. Через 420 днів спокійно повідомив його супутник так що до тих пір тобі краще покинути її. Принаймні, я саме так і збираюся вчинити. «Звідки ви знаєте?» Вражено запитав у нього Артем, миттю згадуючи всі почуті розповіді про магів і екстрасенсів. Вдивляючись в обличчя співрозмовника, намагаючись побачити в ньому відбиток неземного знання. Материнське серце щун Стривожене, посміхаючись, відповів той. Все, тепер ти повинен поспати, а потім ми з тобою познайомимось і поговоримо. З його останнім словом на Артема раптом знову навалилася жахлива втома, накопичена в тунелі перед Риською. В нічних сновиддях, в останньому випробуванні його волі не в змозі більше опиратися, Артем опустився на шматок брезенту, розкинутий біля багаття. Підклав під голову свій рюкзак і впав у довгий, важкий сон безсновий сновидінь. Розділ 6. Стеля була настільки закопченою, що ні сліду вже не залишилося від зробленого колись Білення. Артем тупо дивився на неї, не розуміючи, де ж знаходиться. Прокинувся? Почув він знайомий голос. І цей голос змусив мозаїку думок і подій, що вже почала було розсипатися, вишукуватися в картину вчорашнього, а чи вчорашнього дня. Усе це здавалося зараз Таким нереальним Непрозора, як туман, стіна, сну Відокремлювала дійсність від спогадів Варто заснути і прокинутися Як яскравість пережитого стрімко меркне І ось, згадуючи, важко вже відрізнити фантазії Від справжніх оказій Вони стають такими ж бляклими, як сни як думки про майбутнє чи, можливо, минули? «Добрий вечір!» – привітав Артема чоловік, котрий його знайшов. Він сидів по інший бік багаття. Артем бачив свого провідника крізь полум'я. І від цього його обличчя виглядало загадковим і навіть містичним. Тепер... Мабуть, ми з тобою можемо відрекомендуватися один одному. У мене є звичайне ім'я, схоже на ті імена, які оточують тебе в цьому житті. Воно надто довге, і нічого про мене не говорить. Але я – останнє втілення Чингіс Хана, і тому можеш назвати мене Хан. Це коротше. «Чингіс Хана?» Недовірливо подивився Артем на свого співрозмовника. Чомусь найбільше дивуючись з того, що той відрекомендувався саме останнім втіленням. Хоча в реінкарнацію він, загалом кажучи, не вірив. «Друже мій!» – ображено заперечив хан. «Не варто з такою явною підозрою вивчати розріз моїх очей». І манеру поведінки. З тих пір у мене не було у мене було чимало інших пристойних оттілень. Але все ж Чингіс хан залишається найзначнішою віхою на моєму шляху. Хоча якраз саме з цього життя, на мій превеликий жаль, я не пам'ятаю нічого. А чому хан ані Чингіс? не здавався Артем. Ташхан навіть не прізвище, а рід діяльності, якщо я правильно пам'ятаю. Навіває непотрібні асоціації, не кажучи вже про Айтматова. Знехотя і незрозуміло пояснив співрозмовник. І, до речі, я не вважаю за свій обов'язок звітувати про джерела свого імені будь-кому. Як звуть тебе? Мене Артем. І я не знаю, ким був у минулому житті. Може, раніше моє ім'я теж було звучніше, – сказав Артем. Дуже приємно, – сказав хан, очевидно, цілком задоволений і цим. Сподіваюся, ти розділиш зі мною скромні хліб-сіль, додав він, підводячись і вішуючи над багаттям битий залізний чайник на кшталт того, що був на ВДНГ в Північному дозорі. Артем метушливо підвівся, запустив руку у свій рюкзак і витягнув звідти батон ковбаси. Прихоплений у дорогу ще з ВДНГ. Складеним ножем він настругав кілька шматочків і розклав їх на чистій ганчірці, що теж була в нього в рюкзаку. Ось, підсунув він ковбасу новому знайомому, до чаю. Чаю хана був той самий, рідний, з ВДНГ. Артем його одразу впізнав потягуючи напій з металевого емальованого кухля. Він мовчки згадував події минулого тижня. Господар, очевидно, теж міркував про щось своє і не турбував його доки. Божевілля, що хлистало в світ із тріснутих труб, по-різному впливало на всіх. І якщо Артем Сприймав його просто як шум, який глушив. Не давав зосередитися, вбивав думки, але щадив самий розум. То Бурбон просто не витримав такої потужної атаки і загинув. Того, що цей шум може вбивати, Артем не очікував. Інакше він не погодився, би ступити і кроку в чорний тунель між проспектом Миру, і, Сухаревською. і цього разу шум підкрався непомітно. Спочатку притуплюючи почуття, Артем тепер був впевнений, що ці звичайні звуки були заглушені цим шумом, хоча його самого до пори неможливо було почути. Потім заморожуючи потік думок так, що ті гуснули, зупинялися і покривалися інеєм безсилля, і нарешті завдаючи останнього нищівного удару. Як він одразу не помітив, що Бурбон раптом заговорив мовою, яку не зміг би відтворити навіть читавшись апокаліптичних пророцтв. Вони з Бурбоном просувалися все глибше, немов зачаровані, і було дивне таке сп'яніння. А ось відчуття небезпеки не було. І сам Артем думав про якусь нісенітницю. Про те, що не можна замовкати, що треба говорити. Але спробувати усвідомити, що ж з ними відбувається. Нагадку чомусь не спадало. Щось заважало. Всю цю злощасну пригоду хотілося викинути зі свідомості, забути. Вона була недоступна для розуміння, адже за всі роки прожиті на ВДНХ подібне йому доводилося хіба тільки чути. І простіше було вірити, що такого не може відбуватися в цьому світі, що цьому в ньому просто немає місця. Артем потряс головою, і знову озирнувся на все біч. На станції було все так само похмуро. Йому подумалося, що тут ніколи не буває світло. Може лише потемнішати, якщо закінчиться запас палива для багаття, завезеного сюди, напевно, якимись караванами. Годинник над входом в тунелі давним-давно згас. На цій станції не було керівництва, не було кому піклуватися про них. І Артем подумав, що хан сказав йому «добрий вечір», хоча за його розрахунками мав бути ранок чи полудень. «То хіба зараз вечір?» – здивовано запитав у хана Артем. «У мене вечір», – задумливо відповів той. «Що ви маєте на увазі?» – не зрозумів Артем. «Річ у тім, Артеме, що ти, мабуть, родом зі станції, де годинник справний, і всі з благоговінням дивляться на нього, звіряючи час на своїх наручних годинниках з червоними цифрами над входом у тунелі. У нас час один на всіх, як і світло». Тут все навпаки, нікому нема діла до інших, нікому не потрібно забезпечувати світлом усих, кого сюди занесло. Підійди до людей і запропонуй їм це, твоя ідея здасться їм абсурдною. Кожен, кому потрібне світло, повинен принести його сюди з собою, і тоді у нього буде світло. Те саме і з часом. Кожен... Хто потребує часу, боячись хаосу, приносить сюди свій час. Тут у кожного власний час, і у всіх він різний. Залежно від того, хто коли збився з рахунку. Але всі однаково мають рацію, і кожен вірить у нього, підпорядковує своє життя його ритмам. От у мене зараз вечір, у тебе ранок, ну і що? Такі, як ти, зберігають у своїх мандрах годинок так само дбайливо, як стародавні люди берегли тліючу вуглинку у випаленому черепку, сподіваючись воскресити з нього вогонь. Але є і інші. Вони втратили, а може, викинули свою вуглинку. Ти знаєш, тут, по суті, завжди ніч. Тому в метро час не має сенсу якщо за ним ретельно не стежити. розбити свій годинник, і ти побачиш, на що перетвориться час. Це дуже цікаво. Він зміниться, і ти його більше не впізнаєш. Він перестане бути роздробленим, розбитим на відтінки, години, хвилини та секунди. Час начертуть, розрібнеш його – і він в одному мить зростеться, знову набіде, набуде цілісності і невизначеності. Люди приручили його, посадили на ланцюжки кишенькових годинників і хронометрів. І для тих, хто тримає його на ланцюгу, він тече однаково. Але спробуй звільни його, і ти побачиш. Для різних людей він тече по-різному. Для когось повільно і тягуче, вимірюючись викуреними сигаретами, вдохами і видихами. А для когось мучить. і виміряти його можна тільки прожитими життями. То ти гадаєш зараз ранок, і є певна ймовірність того, що ти правий, приблизно одна четверта. І попри те, цей ранок не має жодного сенсу. Адже він там, на поверхні. Але там більше немає життя. Принаймні, людей там більше не залишилося. То чи має значення, що відбувається на горі для тих, хто ніколи там не буває? Ні. Тому я й кажу тобі «добрий вечір», а ти, якщо хочеш, можеш відповісти мені «добрий ранок». Що ж до самої станції, у неї зовсім нема ніякого часу, крім, мабуть, одного і придивного. Зараз 419 днів, і відлік іде у зворотній бік. Він замовк, попиваючи гарячий чай. А Артему стало смішно, коли він згадав, що на ВДНГ станційний годинник шанували, наче святиню. Будь-який збій одразу накликав на тих, котрі потрапили під гарячу руку, звинувачення у диверсії і саботажі. то здивувалося би начальство, дізнавшись, що ніякого часу нема більше, що пропав сам сенс його існування. Розказане ханом раптом нагадало Артему одну смішну річ, з якої він не раз дивувався – коли підріз. Кажуть, раніше, ще коли ходили поїзди, у вагонах оголошували. «Обережно, двері зачиняються, наступна станція Атакато, платформа з правого чи з лівого боку», сказав він. «Це правда? А тобі це здається дивним?» звів брови його співрозмовник. Але як можна визначити, з якого боку платформа? Якщо я йду з півдня на північ, платформа справа. Але якщо я йду з півночі на південь, вона зліва. А сидіння в поїзді взагалі стояли вздовж стін, якщо я правильно розумію. Так що для пасажирів це платформа попереду або платформа ззаду. Причому рівно для половини так, а для іншої половини точно навпаки. Ти маєш рацію. шанобливо відгукнувся хан. Фактично, машиністи говорили тільки від свого імені. Вони ж бо їхали в кабіні попереду, і для них право було абсолютне право, а ліво абсолютне ліво. Але вони ж це й так знали. І говорили, по суті, самі собі. Тому, власне, вони могли б і мовчати. Але я чув ці слова з малку. І я так звик до них, що вони ніколи не змушували мене замислитися. «Ти обіцяв розповісти мені, що сталося з твоїм товаришем», – нагадав він Артему через деякий час. Артем загаявся трохи, вагаючись. Чи варто розповідати цій людині про загадкові обставини загибелі Бурбона? Про шум, двічі почутий ним за останню добу. Про його згубний вплив на людський розум. Про свої переживання та думки. Коли йому пощастило підслухати мелодію тунелю. І вирішив що якщо і варто комусь розповідати про такі речі, то тільки людині, яка щиро мислить себе останнім втіленням Чингіс Хана і вважає, що часу більше нема. Відтак він плутано, хвилюючись та не дотримуючись послідовності подій, намагаючись передати радше відтінки своїх відчуттів, ніж факти, став розповідати Хану про нещодавню пригоду. «Це голоси мертвих», – тихо промовив хан, після того, як Артем завершив свою розповідь. «Що?» – запитав Артем вражено. «Ти чув голоси мертвих. Ти казав, що спочатку це було схоже на шепіт чи шелест. Так, це вони». «Яких мертвих?» Ніяк не міг збагнути Артем. «Усих тих людей, котрі загинули в метро з самого початку. Це, власне, пояснює і те, чому я останнє втілення Чингисхана. Більше втілень не буде. Усьому прийшов кінець, мій друже. Не знаю точно, чому так сталося, але цього разу людство переборщило: більше немає ні раю, ні пекла, немає більше чистилища. Після того, як душа відлітає від тіла, я сподіваюся, хоча б у безсмертну душу ти віриш? Їй нема більше прихистку. Скільки мегатон беватон потрібно, щоб розсіяти ноносферу? Вона ж була така реальна, як цей чайник. Хоч би як там було, ми не поскупилися. Ми знищили і рай, і пекло. Нам довелося жити в дуже дивному світі, у світі, в якому після смерті душі судилося залишитися точно там само. «Ти розумієш мене? Ти помреш, але твоя змучена душа більше не перевтілиться». Нема більше раю, і не прийде заспокоєння і відпочинок для неї. Вона приречена зостатися там сама, де ти прожив усе своє життя. В метро. Я не розумію, чому це так, але я точно знаю це. У нашому світі після смерті душа залишиться в метро. Вона метатиметься під склепіннями цих підземель. В тунелях, до кінця часів, адже їй більше нікуди прагнути. Метро об'єднує в собі матеріальне життя і обидві іпостасі потойбічного. Тепер і едем, і пекло знаходяться ось тут. Ми живемо серед душ упокоєних. Вони оточують нас щільним кільцем. Усі ті, хто був застрелений розщавленим поїздом. Хто горів, хто був задушений, кого жерли чудовиська, хто загинув такою дивною смертю, про яку ніхто споміж живих не знає нічого і ніколи не дізнається. І я давно вже ламав голову над тим, куди ж вони йдуть. Чому не відчувається їхня присутність щодня? Чому не відчувається весь час легкий холодний погляд стемряви? Тобі, Знайомий страх тунелю. Я гадав раніше, що це мертві сліпо бредуть за нами тунелями, крок за кроком. Танучи в темряві, щойно ми озираємося. З очей жодної користі. Ними не розрізнити покійника. Але мурашва, що пробігає по спині. Але волосся, що стало дибки. Але трясавиться, що струшує наші тіла. Свідчать про незриме переслідування. Так, я думав раніше. Але після твоєї оповіді багато чого прояснилося для мене. Незнаними шляхами вони потрапляють у труби, в комунікації. Колись давно, до того, як народився мій батько і навіть дід, по мертвому місту, яке лежить зверху, текла річка. Люди котрі проживали тоді в ньому, зуміли закувати річку і направити її по трубах під землею, де вона, напевно, тече й по сьогодні. Схоже, що цього разу хтось загнав у труби самулету, ріку смерті. Твій товариш говорив не своїми словами, та це і був не він. Це були голоси мертвих. Він почув їх у голові, і повторював. А потім вони захопили його за собою.